Pista 13 N-am să-l spun nimănui, zise Pavel închizând ochii. Iar m-am încurcat în lianele junglei, dar cum ți-am mai spus? Mă ierți că mă repet, viața noastră este atât de alcătuită din viețile altora că face cu ele un amalgam din care e greu, e imposibil să mai separ substanțele inițiale în stare pură. Cât privește memoria și declanșarea amintirilor, cred că numai în literatură se poate vorbi de o memorie ordonată care să urmeze niște jaloane logice, explicabile. În realitate este foarte greu să faci corelarea cauză, efect, în cazul declanșării amintirilor. În orice caz, memoria nu mi se pare unul dintre cele mai pasionante domenii de studiu pentru psiholog, pentru psihiatru și pentru neurolog. Dacă viața noastră n-ar fi atât de scurtă, m-aș apuca să studiez asidu și profesional memoria. Dacă m-ai întreba acum de ce îți povestesc ce am să-ți povestesc, n-aș putea să-ți arăt cu degetul mobilul, care mi-a declanșat amintirea asta. Cred totuși că nu greșesc dacă spun că mi-a declanșat-o o filiație sufletească, un element comun între mama și părinții ei. Deși țărani legați de pământ robeai capriciilor vremii și ei puneau sufletul înaintea materiei, în timpul războiului li se rechiziționaseră pentru front trei perechi de cai și două perechi de boi. După armistițiu, li se dăduse un cal. Își mai cumpăraseră ei altul. Calul dat de la primărie se întorsese de pe front bolnav de epilepsie de spaimă. Dacă auzea un zgomot neașteptat, îl apuca imediat criza, se zbătea sărmanul, pe urmă zăcea o vreme ca mort, se ridica și trăgea mai departe la ham, la plug. I-au adus veterinarul, l-au afumat cu ierburi, i-au descântat de sperietură degeaba. Crizele astea îl apucau cam la două săptămâni odată, chiar dacă nu se speria, în rest, muncea mai dihai decât unul sănătos. Cu deștea că s-o vindeca, bunicii l-au ținut așa vreo patru luni. Când au pierdut nădejdea, l-au rugat pe jandarmul din sat să-mi puște calul. Zadarnic au vrut niște vecini de ei lor să-l cumpere. O căciulă de aur să-mi dai pe el, mă, lache, nu-l vând. Decât să-l știu că se pătimește așa, cofi la mine, cofi la altul, mai bine ar eu în plug. E suflet și el, de ce să se pătimească? i-a spus taica vecinului. Când am început să judec, calul ăsta mi s-a părut cea mai tristă urmă lăsată de război. Pe bunici i-au dus în bărăgan, au plecat din casa lor cu ce au putut duce în spinare. Erau mulți din multe sate și trebuiau să încapă în câteva camioane. Când am luat eu vacanța mare, ne-am dus pe la ei să le ajutăm să-și facă două odeițe de chirpici că stăteau într-un fel de magazie părăsită. Săru mâna că am zis eu și mama când l-am văzut pe bunicul și ne-am repezit amândouă să-i sărutăm mâna. Cum o mai duceți? Bogda proste, bine!" ne-a răspuns el. N-am să uit cât o-i trăi răspunsul lui. Poate l-aș fi uitat, dar în toamnă m-am dus cu mama la teatru, la năpasta. Când se întoarce Ion de la Ocnă, îl întreabă cineva: „Cum fusese Ioane la Ocnă? Bogda prost bine”, zise el. Am început să plâng la replica asta. Mama nu m-a întrebat nimic, fiindcă pricepuse apelul din memoria mea, iar Mario Sidalgo, cu care mersesem la teatru, că el ne invitase, m-a sărutat, mi-a cumpărat sirop și nuga în pauză și nu mai știa cum să mă consoleze. Acum, că tot ne aflăm în jungla amintirilor, să spun cine era Mario Sidalgo. Totdeauna vorbim la trecut despre oamenii care nu mai fac parte din viața noastră, chiar dacă ei trăiesc. Când a avut taica proces de sabotaj, sabotaj însemnând că nu putea îndeplini cotele stabilite, nici după ce i se lua și pleava din pătul, mama a început să-i caute un avocat. S-a dus mai întâi la unul cunoscut de ea, un nume de avocat bun, fiul cărciumarului din Cernaț, cu care se știa de -o viață. Smaranda, tată, frate meu, să fie și nu l-aș susține. N-ai să găsești avocat care să se bage la sabotaje. Cum stau eu în barou, să nu mai vorbim. Cu inima cât un purice. Procese de sabotaj mi-ar mai trebui. Gicule, mi-am închipuit că pentru un avocat o cauză este ca o teoremă, într-un matematician. O problemă abstractă care îl implică doar convențional și nu real. Să acuzi un avocat că apără un asasin e ca și când ai acuza un actor că interpretează un rol de asasin. Smarandă, asta era înainte. Acum simplul fapt că ai accepta să aperi într-un proces de sabotaj este interpretat ca luare de atitudine de partea sabotorului. Azi nu mai există cauze abstracte. Nu mai acceptă avocații nici măcar din oficiu să fie numiți apărători de sabotaje. Dacă așa stau lucrurile lucrurile și mama dăduse să plece. Dar lui Gicu, panțăru era și milă și rușine de ea. Smarandă, știi ce? Am să încerc să-ți găsesc totuși un avocat. Nu-ți promit, dar am să încerc. Se numește Mario Sidalgo. Pe el nu o să-l acuze nimeni că ține cu chiaburii. Totul e să vrea. Și Mario Sidalgo a vrut, prin Gicu Panțiru, i-a fixat mamei o oră când să meargă la el acasă pentru discutat în amănunt cauza. Mama s-a îmbrăcat în fusta neagră și în bluza croșetată de bumbac, vopsită în foi de ceapă, toaleta ei de gală. Pe mine m am îmbrăcat în uniformă, ne-am pus par pardesiele, adică ea, lodenul gri, iar eu fac totamul meu de pluș verde, confecționat din draperia de la Nașa și am pornit-o pe jos spre avocatul Mario Sidalgo, Stătea ca la un sfert de ceas de noi pe strada amântuleasa într-un bloc superb cu un peron ca de catedrală cu uși de cristal și de fier forjat la intrare. Tot numai marmură colorată în hol și pe scări bloc de mare lux. Ușa apartamentului ne-a deschis o femeie de serviciu, îmbrăcată în negru cu bonețică și cu șorțuleț alb scrobit ca la marile case. Nu văzusem până atunci și nici de atunci încoace n-am mai văzut apartament de bloc mai spațios și mai luxos și în care să fie adunate atâtea lucruri de preț și așezate cu atâta rafinament ca la Mario Sidalgo. Subreta ne-a condus în birou. Am rămas în picioare să ne uităm la un perete plin cu tablouri așezate în scară, cam de la un metru sub tavan, până la înălțimea pe care o aveam eu atunci. Monet, Matiz, Midigliani, Aman, Grigorescu, Lucian, Andreescu, Tonita, Matei Șerban, ce mai aduc eu aminte. Mama se uita la cărți, s-a deschis o ușă. Ne-am întors amândoi brusc. Am văzut atunci pentru prima și poate pentru ultima oară în viață ce înseamnă acel cu de fudră, cum zic francezi sau l-a pălit dragostea, cum zicem noi românii. Domnul Mario Sidalgo a răzimat de ușă. I se tăiaseră răsuflarea. Cu niște ochi negri, nici pironiți, nici sintuiți, ci plecați spre mama ca spre un drum fără întoarcere, m-a străbătut un fior. Nu mai văzusem niciodată o ființă privind astfel o altă ființă. Nu văzusem niciodată ceva trecând astfel prin aer dintr-o ființă către o altă ființă. Am închis o clipă ochii simțind că n-aveam voie să privesc lucrul acela, fiindcă nu era voie să fie privit. nu îndrăzneam nici să respir. Printre gene, m-am uitat din nou la domnul Sidalgo. Stătea nemișcat ca sub puterea unui element cosmic. M-am uitat și la mama, albă la față de parcă fugise toată viața întrânsa. Primea în ochii albaștri dilatați privirea aceea cotropitoare de smoală topită. Bună ziua, am auzit într-un târziu, cam peste o mie de ani, vocea mamei pierită și subțire, ca un fir de ață. Mario Sidalgo a răspuns fără sunet, lăsând privirea în jos. Din clipa aceea mi-a fost drag, fiindcă din clipa aceea am știut că o iubește pe mama. Fetița mea a zis mama arătând spre mine. Mario Sidalgo a tresărit. Mi-am dat seama că până atunci nu mă văzuse. Am și eu două fete, a zis el, învăluindu-mă într-o privire paternă în care mi s-a părut totuși ca și în vocea lui în care vibra sunetul grav al violoncelului și tot deodată se unduia relieful catifelat al flautului că deslușesc ceva din contrarierea pe care o simte omul când descoperă în cale un obstacol neprevăzut. Înalt suplu, mișcându-se degajat, fără stridențe, armonizându-se prin fiecare gest cu ambianța de lux și de rafință. Din jur, Mario Sidalgo te făcea să spui de la cea din tâi privire ce om frumos. În timp ce stătea de vorbă cu mama, am început să-i privesc ca am anunțit chipul. Mi-l amintesc atât de bine de parcă acum l-aș vedea în fața ochilor. Chipul primei impresii care pentru mine nu poate fi anihilat de o mie de ani de impresii succesive, coroborate. Cred neclintit în acest impact între ființe, cum numesc eu prima impresie. E ca și când ai privi un tablou nici o judecată a posteriorii nu poate șterge adevărul pe care ți-l dezvăluie un tablou când te întâlnești cu el prima dată. Adevăr incomplet poate, dar esențial. Părul lui Mario Sidalgo, creț mărunt ca piperul, era un fel de rocă, negru-albăstrie, turnată odată cu craniul. Într-atâta păreau de inseparabile unul de altul. Fruntea cu protuberanțe line foarte înaltă, nasul la limita între acvilin și drept, gura cu tăietură statuară, aspră, Bia, pătrată și nițel repezită înainte, dădea o îndrăzneală trufașă chipului destinat, parcă să muște din toate fructele vieții și mai ales să zvârle întregii lumi mănușa, care pe care, chip de rastiniac, strigând Parisului de sus de pe colina per de. Impresia asta ți-o dădea mai ales când ținea privirea plecată, când chipul îi era orb ca al statuilor. Când te privea, n-ai fi știut să spui dacă ochii luminau sau îi întunecau chipul. Erau atât de negri că irisul nu se deosebea de pupilă în fața măslinie, în a cărei ascendență bănuiai sute de generații trăite sub un soare torid. Singurele pete de culoare erau albul albăstrui al ochilor și gura de un roșu neașteptat, de lut ars. În strălucirea crepusculară a ochilor acelora defila condiția umană, de la geneză la sfârșit. Erau momente când ochii lui Mario Sildalgo, cu privirea desprinsă de spațiu și de timp, pierdută parcă în contemplarea unui vis, cu vechim și cu înțelesuri criptice, îl situau într-un teritoriu intangibil, abolindu-i nu numai trufia chipului, abolindu-i întreaga ființă, reducându-l la privirea care, întoarsă spre ea însăși, îl restituia integral unei dogme. În ochii lui, o mobilitate de expresie pe care nu o întâlnești nici măcar la un mim, alterna cu nemişcarea pietrelor, în ciuda faptului că era un om comunicativ și apropiat, ochii aceia în care ți se părea că vezi caravane pășind în căutarea pământului făgăduinței, cu gândul însoțit doar de melopea deșertului în care ți se părea că vezi mâine întinse către cer și guri a plecat în țărână gemând funebru la zidul plângerii, în care ți se părea că auzi vaetul străbunilor lui arși în Spania, în autodafeuri exemplare. Țipătul unor ființe de același sânge cu el arse în cuptoarele Oșvițului și în alte locuri de înjosire a omului, în care peste toate sunau monocord și glorios strâmbițele care doboruseră zidurile Erihonului. În ciuda atâtor stări și idei pe care ți le sugerau ochii lui Mario Sidalgo, trăgeau peste ființa lui, o perdea impenetrabilă. Fiecare privirea lui părea că ți dezvăluie doar stratul de deasupra al unei roci, strat ce ascunde de fapt istoria a milioane de ani. Până la Mario Sidalgo, pentru mine și chiar și pentru mama, Ovrei era nenea Iancu, coleg și prieten cu tata și cu nenea Daniel Șerban, nenea Iancu în ochii căruia bunătatea și îngăduința învățată de la viață pluteau într-o privire din care nu se ștersese tristețea și umilința o vreiului mărunt, crescut în dudești de o mamă văduvă, lenjereasă de Mahala, în privirea lui care te îndemna să îi te adresezi ca unui frate, răzbătea lamentoul unei întregi rase plângând pe ruinele vechiului Ierusalim, pâlpâia o înțelepciune de mii de ani vechime, înțelepciunea constatării care parcă-ți șoptea, așa a fost, așa este, așa va fi. În privirea aceea foarte expresivă și foarte complicată, nu și niseră însă niciodată fulgerele amenințătoare din ochii profeților. Nenea Iancu pentru noi era ca o rudă. Nu făceam nicio deosebire între puținele rude pe care mi le mai lăsase războiul și Nenea Iancu. Îi ziceam rămână și îl pupam ori de câte ori ne întâlneam. Lui Iancu Stein... Proaspăt ieșit de pe băncile facultății de medicină, unde fusese bursier, i se păruse o mare cinste în 36, când Ghiță Opran, cărciumar din gura oborului, i-o dăduse de nevastă pe Marioara, unul dintre cei opt copii ai lui. Iancu și Marioara se e cununaseră la biserica Sfântului Ioan Moș, având ca naș pe Marin Pastramagiu, naș de baștină al neamului Opran. Fusese o nuntă de pomină, cu toată negustorimea românească, armenească și ovreiască, începând din gura Colentinei și până în Sfântul Gheorghe, plus ovreimea din Dudești. Ca mama lui Iancu Stein, să nu fie mâhnită că i s-a depărtat copilul de la lege, Ghiță Opran pusese toată negustorimea vreaască în picioare, să intervine la comunitate și la rabin ca să o cunune pe fică sa creștină în templul mare din Sfânta Vineri. Trebuie să spun că popal nostru nu-i făcuse nicio dificultate lui Iancu să-l cunune creștinește, nici prin gând nu-i trecuse să-i ceară să se boteze, de unde la început rabinul se arătase foarte intransigent, cerând neapărat ca Mireasa să treacă la nozaism, aflând că pop al nostru considera fiul al domnului pe oricine, iar ghița Opran fiind la fel de generos față de rabin ca și față de preotul creștin, tinerii fusese răcununați și mozaic, având ca naș pe Marcel Juster vărbun al Mirelui, cu scramat Matilda ieșind astfel cu fața curată în cartier. Lui Kustein, nepracticant, religios, puțin îi păsa și de unii și de alții, vrând însă ca toată lumea să fie mulțumită și plăcându-i să respecte tradițiile, mai ales de dragul bătrânilor, adică de al Maicăsi și de al opranilor, în casa lui, de când s-a însurat el cu marioara, se sărbătoresc și praznicele creștinești și cele evreiești. Chiar și acum când bătrânii au murit Miriam, fata lor, este botezată Gheorghe, băiatul e botezat creștinește, tot ca să nu se supere nimeni. Menajul Stein este unul dintre cele mai trainice pe care le-am văzut și nu pentru că durează în timp, ci pentru că oamenii ăștia sunt ca două vase comunicante. Totul în sufletul lor este la același nivel, la nivelul înțelegerii adevărate. Când s-a simțit în aer că legionarii pregătesc ceea ce s-a numit rebeliune, tata și nenea Daniel s-au sfătuit să-i ascundă pe nenea Iancu și pe Verzeu, până se limpezesc lucrurile. Cei doi simpatizanți legionari de la ei din spital nu se mulțumeau să le facă tot felul de apropouri grosolane, că nu știu cum să le zic altfel, lui Iancu Stein și lui Titus Verzeu, a cărui nevastă era evreică ci se agățau mereu de tata și de nenea Daniel. Ce fel de creștini sunteți voi, frate? Dețineți cu jidanii. Îi luase peste picior într-o zi doctorul Caius Pop, pe care l-am avut eu profesor la radiologie în facultate. Ținem cu oamenii, atâta tot, a zis tata, care era un om tare blând după câte spun toți. Suntem creștini de ai lui Isus Hristos, a zis nenea Daniel. Iar Isus Hristos, care era o vrei cum sper că știți, zicea că toți oamenii sunt egali între ei, deși legea zicea că iudeii sunt neamul ales. Deci noi suntem creștini de-ai lui Isus Hristos și mai există și altfel de creștini. Lasă ironiile, doctore. Nu vă dați seama că vrei voștri sunt un pericol mondial? Nu s-a lăsat doctorul Pop. Dumneata, câți ani ai, domnule doctor? L-a întrebat tata pe Pop. 35. De ce? 35, zici. Ai trăit 35 de ani și n-ai băgat de seama că vrei sunt un pericol mondial și așa deodată ți s-a o fi arătat Sfântul Duh și te-o fi luminat, a zis tata cu vorba lui domoală moldovenească. Domnule doctor l-a luat și nenea Daniel la refec pe Caius Pop. Ce populație are globul? Cam 2 miliarde, chiar ceva mai mult. Dar de ce? A răspuns Pop. A ta că ți te explic. Deci 2 miliarde, 2 miliarde și ceva. Și la miliardele astea cât o vrei să fie? Vreo 10-11 milioane, cred, a răspuns Caius Pop, destul de nedumerit, fiindcă nu vedea unde voia să ajungă nenea Daniel. Domnule doctor Pop, dacă nouă, arienilor, care suntem măcar 500 de milioane, a ajuns să ne fie frică de ovrei, înseamnă că ceva cu noi nu e în regulă, nu cu ovrei. E cazul să ne cătăm, cum zice românul. a continuat Nenea Daniel. Sunt 10 milioane, dar reprezintă o forță mondială, țin în mână finanțele lumii, i-a replicat Pop. Domnule doctor, când au plecat, acum hăt, 2000 de ani, din țara lor, presupun că ți închipui că în pe care o purtau pe băți, n-aveau milionul de lire sterline de fratele de I-au câștigat după asta, prin înșelătorii. Perfect, prin înșelătorii. Și ceilalți financiare, arieni, de exemplu, cum i-au câștigat, rugându-se la Dumnezeu și făcând biserici, să fim serioși, domnule doctor. De ce să fim așa de supărați pe Rothschild, de pildă, și n-am fi și pe Krupp și pe Schneider, care e Alsacian? pe Cruzo, ca să-ți înșiri numai câțiva pe care-i știu eu, în evul mediu, Carol Quintul, împărat nu, se împrumuta de bani la fugherii, bancher creștini și pe urmă, lăsând la o parte considerațiile astea cu caracter abstract hai să-i luăm pe jidanii noștri, pe ăștia cu care lucrăm cot la cot, de fapt, printre noi e numai unul, Ian Kustein că Verzeu e român de al nostru, deși dumneavoastră ăștia cu garda, capitanul și arhanghelul din cer, îl tratați drept jidan prin adopțiune, datorită să luăm pe Ian Iancuștain, orfan de război din 1916, un bietovrei sărac a ajuns doctor și doctor bun fiindcă a muncit pe brânci. Crezi că are vreo legătură cu finanța mondială? Că reprezintă vreun pericol? Un ovrei nu reprezintă singur un pericol, toți ovrei la un loc reprezintă însă, dar voi, filosemiții, refuzați să înțelegeți lucrul ăsta. Domnule doctor, i s-a adresat tata lui Pop Ce ai zice să vină într-o zi o nație O vrei, de exemplu, și să zică Cine românii? Păi ăștia sunt un pericol Ia să-i desfințăm Așa ceva nu se poate, noi suntem un popor Avem o țară, ce, ne comparăm cu ăștia Care-s azi, aci, mâine în focșani, Așa ceva nu se poate Ba se poate, domnule doctor, arbitrarul N-are nicio limită, fiindcă n-are nicio lege Afară de legea bunului plac Și a celui mai tare, veche de când lumea Mă miră că dumne Ceea aceea asuprire națională să te dai de partea legionarilor, a Românilor, a stora dea, pe care pe deasupra îi mai cheamă și inski. Avem o menire sfântă, indiferent de ce gândesc o vrei și uneltele lor, le-a răspuns Pop cu un glas de arhanghel al răzbunării și le-a întors spatele tatei și lui Nenea Daniel, în timp ce el se îndrepta cu pas marțial spre cauzele mari care îl chemau. Nenea Daniel și-a permis să-i strige. Domnule doctor Caius, Pop, cine scoate sabia, de sabie va pieri, spune Sfântul Apostol Petru. Vedeți să nu vom puște Antonescu. După ce i am pușcat Antonescu pe legionari, doctorul Pop venea mereu la nenea Daniel și spunea Doctore, dumneata știai ceva? Știam, sigur că știam, știam că de când e lumea și pământul, dacă întins prea mult coarda se rupe. Unde ai mai auzit dumneata, domnule doctor, de două puteri paralele într-un stat? Cum și închipuiau legionarii dumitale că ăsta, ofițer de carieră crescut la cazarmă, o să-i lasă să facă ce-i taie capul. Și ce i-a tăiat am văzut cu toții." Nimeni nu și-a închipuit. Ce nu și-a închipuit? Când umblați cu pistoalele la brâu, v-ați închipuit, probabil că o să faceți focuri bengale. Zi Bogda Proste, domnule doctor, că profesorul v-a sequestrat în spital și pe dumneata și pe Cara Bogdan și v-ați rămas doar teoreticieni ai legiunii. Și să zicem de o mie de ori, Bogda Proste, că noi nu suntem atât de pur ca dumneavoastră legionarii și că nu vă denunțăm. Te plictisesc, pavele? Din potrivă. Eu despre legionari nu știu decât din cărți. La noi în sat, de așa ceva nu s-a auzit iar ce auze acum e tot din auzite de la mine care abia de mă în pe vremea aceea. Îți mai spun câteva fraze în legătură cu asta și mă întorc la Mario Sidalgo. Profesorul Bartolomeu, directorul spitalului, era un om mână de fier la propriu și la figurat. Când dădea un pumn bine simțit, adormea pacientul pe trei zile. Domnule profesor, decât să mai umblăm cu eter, mai bine trageți dumneavoastră o directă de dreapta, ai zicea tata când aveau câte un caz care adormea greu. Lui Bartolomeu, care în viața lui nu făcuse politică, erau drag legionarii ca noi, drept care nu-i slăbea o clipă din colimator. Cu o zi înaintea rebeliunii a pus pe masă două revolvere colt, cu câte șase gloanțe și a consemnat în spital toți doctorii români, cu excepția lui Verzeu. Nenea Șerban Daniel îi ascunsese pe nenea Iancu și pe tanti Marioara, care zisese că ea de bărbatul său nu se desparte, ce i-o fi lui mi-o fi și mie, îi ascunsese, zic, la bunică sa, la Coana Luxița Bantaș, care îi păzea cu arma pe masă și trebuie să spun că lua frunza din zbor cu Luxița, așa ochea. Verzeu, căruia nu i -a plăcut să se simtă obligat față de cineva, nu s-a lăsat ascuns nici de tata, nici de nenea Daniel. Bartolomeu le-a ținut tuturor un scurt discurs. Domnilor, aici în spital eu am nevoie de doctor, nu de politicieni. Cine pleacă acum din spital, fără voia mea, aici nu mai calcă. Iar dumneavoastră, cam dacă faceți o mișcare sau dacă mă trezesc cu arhangelii dumneavoastră pe cap, ieșiți de aici cu picioarele înainte. Să nu ziceți că nu v-am spus. Cu ce drept luați aceste măsuri să răstise Gara Bogdan, căruia îi sărea ușor muștarul. Cu același drept cu. Care care băgați voi lumea în sperieți. Noi avem să instaurăm o etică nouă. Perfect! Dacă o instaurați, n-aveți ce pierde că stați două-trei zile intern în spital. Ne puteți împușca și după, dacă nu vă paciența, paciența și o să-mi aprindeți lumânări la amândoi, arhanghelii și pe la alți sfinți că nu v-am dat drumul cu haita. După rebeliune, care Bogdan și cu pop se jurau pe toți ființii, alții decât cei doi arhangheli, că ei habar n-a de așa ceva și că ei n-ar fi tras în suflet de om o mie de pistoale să fie avut în mână. Poate că așa era. Acum, după ce a murit țiganul, puteți spune și că era alb, spusese profesorul Bartolomeu și se purtase cu ei ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Când a început războiul și Carabogdan Bogdan și pop, ca majoritatea legionarilor, au fost trimiși disciplinari pe front în linia întâi. Cara Bogdan a murit, iar pop cu ideologia total renovată s-a întors cu diviziile Tudor Vladimirescu. De câte ori cineva îl zgânderea pe nenea Iancu să facă ceva împotriva ticălosului de legionar, el răspundea invariabil. Ce să am cu el? A omorât pe cineva? N-a omorât. Să-i fac proces pentru delict de opinie în trecut? Ce-i mai bine? Un fost legionar în minus, dar și un doctor în minus? Nu-i mai bine să avem un doctor în plus? Uiți că legionarii ți-au omorât vărul? că legionarii l-omoriseră pe bietul Marcel Juster, la care nenea Iancu ținea ca la un frate. Cum să uit? Dar dacă nu iertăm, atunci nu mai terminăm niciodată. Când am fost cu Alexandru la Paris, printre alte locuri am văzut în spatele catedralei Notre-Dame monumentul închinat francezilor uciși de nazism, memorialul martirilor deportării. Tu ai fost la Paris? Am fost acum un an, trei zile, atât cât să las un pacient, un turist francez, care s-a îmbolnăvit în trecere prin Cluj. Deci, nu-ți spun lucruri știute, presupun că n-ai văzut acest cenotaf. Este ca un cavou subteran, în niște urne se află cenușa adusă din toate lagărele de concentrare naziste. E și un mormânt al deportatului necunoscut, la pragul unei galerii lungi și înguste, în ai cărei pereți sunt încrustate 200.000 de pietricele simbolizând numărul victimelor la intrare scrie pardon me nublie pa. Pavel Vlas a avut impresia omului care primește o lovitură la plex. De câte ori mi-aduc aminte mă trec fiori. Am văzut multe monumente, multe frumoase, dar nimic nu m-a izbit așa cum m-a izbit măreția simplă, izvorită dintr-o mare durere a acestui memorial, măreția lui și morala inscripției de la intrare. Morala lui Nenaiancu, Iancu, morala unei înalte înțelepciuni care e peste tot aceeași. A lui Nenea evreu român, a francezilor, francezi, a lui bunicul meu, Taica, țăran român. Eu tot am avut noroc, spunea Taica, despre timpul petrecut în pușcărie ca sabotor, că am fost trecut la drepti comuni și mă scoteau la muncă. Dacă n-ar fi fost doi gardieni negri la suflet care izbeau în tine cu bocancul când te vedeau că-ți sufletul, am fi dus-o cum am fi dus-o. Taica, dacă ți-ar sta în putere să le faci vreodată ceva ăstora doi, ce le-ai face? Eu? Nimic, să le facă Dumnezeu. Orice le-aș face eu, bocancii pe care micărau mică în burtă, nu-i pot lua înapoi. Mama spunea că dragostea de oameni e ca sănătatea, starea firească a omului, iar ura e ca boala, o stare sufletească de care mor dacă nu o vindeci. După mine nu există ceva mai odios în lume decât să împrăști ura. Ura și focul trebuie înăbușite din primul moment, altfel în urma lor rămâne cenușa. Eu am trăit totdeauna printre oameni blânzi și cu iubire de oameni, altfel cred că niciunul n-am fi scăpat cu viață din locuința noastră, stil Bider-Coșciug-Meier din cercului, cum zicea Marilena. De asta n-am putut să mă adaptez în căsnicia cu Alexandru. Când ura Alexandru pe cineva, de 10 ori dacă l-ar fi văzut mort și nu i-ar fi fost de ajuns, puțini oameni care însemnaseră ceva în viața mea până la el erau ca mama, ca nenea Daniel, ca nenea Iancu. Am ajuns să-ți vorbesc despre nenea Iancu pornind de la Mario Sidalgo. Până la Mario Sidalgo, pentru mine, o vrei era nenea Iancu pe care îl consideram și îl consider ca pe o rudă. Deși împovărat de o familie grea, doi copii, nevastă fără slujbă, trei părinți, mai că sa și oprani, tanttisuri ca sora mai căsii, mama lui marcel juster. Cel omorât de legionari, de deși avea garsoniera ei, la ei își făcea veacul. Ăștia permanenți și de toată liota de neamuri ale marioarei, care deblocați, care comprimați, care naționalizați, cum era pe atunci, că la masă la nenea Iancu nu-ți exagerez, dar mâncau pe puțin 10-12 suflete pe zi, deși cu atâta gloată pe cap, nu era sărbătoare să nu ne invite și pe noi la masă și să nu ne dea și în la plecare. Iar pe nenea Daniel Șerban, frate dacă i-ar fi fost, și nu l-ar fi iubit mai mult. Prin 48-49, cred, a venit legea cu aurul, cu monedele de aur. Doctorul actualmente profesor Serafioti, cumnatul lui nenea Daniel Șerban a fost arestat pentru aur. Nenea Daniel i-a sfătuit pe sora sa Marijan și pe cumnatul său Serafioti să predea aurul și Serafioti l-ar fi predat, nu pentru că nu i-ar fi părut rău după el, dar pentru că nu-i plăcea să încalce legea. A fost însă imposibil să convingă pe nevastă sa, pe sora lui nenea Daniel, care nu seamănă cu frații ei, cu Daniel și cu Matei, cum nu seamănă o găină cu, ce să zic, cu un măr. Lăcomia fiind mai mare decât prudența, până la urmă, Serafioti i-a arestat aurul găsit. Cât m-a bătut cum meu a la cap să-l predau și nu l-am predat, i-a scăpat doctorului Serafioti la o anchetă. Ah, va să zică mai știa cineva și cineva care a recunoscut fără nicio sfială că știa de existența aurului, neștiindu-i însă ascunzătoarea, a primit 5 ani pentru o misiune de denunț, iar Serafioti și-a. 17 ani, Ca să-și salveze prietenul și totodată și pe cumnatul prietenului cu care n-avea niciun aliș veliș, dar despre care avea o altă părere, profesional, numai la ONU, nu s-a dus și n-a scris memorii Neneiancu. El și profesorul Pandele atâta au umblat și au bătut pe la toate ușile și au arătat ce chirurgi valoroși erau condamnații că, până la urmă, le-a obținut revizuirea procesului și eliberarea după numai un an și șapte luni. Numai față de șaptește sau de cinci era o prăjitură, halal prăjitură. dacă -ți spun că între 1950 și anul de grație în care ne aflăm au trecut o mie, una mie ani, să știi că nu mint. Mi-am mai adus aminte ceva, prin 54, cred, i s-a propus lui Nenea Iancu să ia locul lui Cornel Lăceanu, ca șef de secție. Cel mai înfocat susținător al lui Nene Iancu era un subaltern al lui Lăceanu, un doctor Stoian care tot trăgea sporile pe la minister în defavoarea lui Lăceanu. De ce să iau eu locul lui Lăceanu? E fiu de mari negustori și cei cu asta, tocmai dumneavoastră care ați suferit atât de pe urma fostului regim, de pe urma legionarilor și a lui Antonescu, care vă punea să măturați străzile, tocmai dumneavoastră să nu vreți să înlocuiți pe cineva cu asemenea o origine? Domnule doctor Stoian, mata ești-o vrei? Nu, dar de ce? Atunci de ce lupți atât să schimbi un român cu un ovrei, m? Nu te mai așa atât de soarta mea. Cred că trei ani pe front cât s-a stat doctorul Lăceanu au fost mai bun decât măturatul străzii? Și pe el l-a trimis pe front tot Antonescu, iar pe mine, mai bine că m-a trimis la măturat decât la Osvitz. Eu nu iau locul lui Lăceanu, e un doctor cum ar fi bine să avem mai mulți. Dacă tot vreți un șef ovrei, mai sunt doi doctori ovrei la secție. La revedere! Deci, pentru mine, ovrei era Nena Iancu, ovrei că era fosta colegă de școală a mamei, Ruth Isaxon, care își schimbase numele în Mușat, profesoară de germană. Mărunțică plinuță cu o frunte frumoasă, cu ochi melancolici, verzui foarte frumoși, cu o gură ca de știu că vorbea cu un râ, pe care un milion să-mi dai că nu l-aș putea pronunța, fusese cooptată într-o comisie de cenzurare a autorilor și a cărților, într-o zi, pe când nu ajunsem în cercului, ne trezim cu ea la noi, fată de farmacist plină de bijuterii și de blănuri, un blan Loden. De ce umblin zdreanța asta de Loden? În rut, a întrebat o mama, ce, ți s-au rupt blănurile? Tu de ce umbli? Eu umblu că n-am altceva și dacă ai avea ce-ai face, le-aș purta că doar nu le-aș lăsa în dulap să le mănânce moliile. I-a răspuns mama, dar eu te întreb pe tine. Care le ai? De ce nu le porți? Cum să le port? Toată lumea umblă așa modest îmbrăcată și eu să umblu în blănuri. Toată lumea aia care umblă nu are. Știți, marandă? acum moda e să nu ai. De ce să se vadă că eu am? Nu vreau să ofensez pe nimeni. Ei, dacă e așa, dacă e o chestiune psihologică la mijloc, lucrurile se schimbă. O luase mama în glumă. Dar să lăsăm lodenul și să vorbim lucruri serioase. Tu știi că eu țin la tine și știi cât de rău mi-a părut când n-ai mai fost în învățământ. Acum vreau să-ți fac un bine. Te sfătuiesc să scoți din bibliotecă niște cărți care nu mai sunt așa cum trebuie. Ți-am adus aici o listă. Rud, tu vorbești serios? E vreo dispoziție ca oamenii în biblioteca lor de acasă de la ei să facă epurări? A întrebat o mama albă la față. Așa o dispoziție nu e, dar e mai bine, crede-mă. Și ce să fac cu cărțile astea? Să le pui pe foc. Să le pun pe foc?" și mama citea în gând lista a epuraților, iar din când în când era atât de uimită încât striga cât un nume ca și când nu i-ar fi venit să-și creadă ochilor. Eminescu? Orice ediție dinainte de 44? Goga? Cant? Rebreanu?" Îți citesc doar câteva dintre exclamațiile mamei, că lista o păstrez acum în bibliotecă. Așa că, dacă te interesează, să știi că în marile biblioteci publice s-a și scos ce n-a fost bun. Și unde sunt cărțile astea acum? A întrebat-o mama, cu un ton de parcă ar fi întrebat unde se află depus corpul unui defunct.